втората лекция, Руми. Можех да ви говоря и за съвсем неизвестни суфи, но реших за сега да следвам тези. След време ще ви говоря за други. Руми, аз постигнах историята на душата. Аз като душа съм изчезнал вид. Аз се потопих във водата на безкрая. Срещата с Бога, казва Руми, е унищожение на човека. Много хубаво нещо. Това унищожение е най-красивото, защото вече няма кой да пречи на Бога. Останал е истинския човек. Истината. Който върви по пътя на любовта, трябва да премине през нейната тъмна нощ. Състоянието на отсъствие е солта на живота. Руми предлага откровение за хората, а не отешение. Отешението е остаряло. Поради истинската си любов, Руми е вкусил вдъхновението. Казва, вкусилият Бога бива отведен до дълбоко място в себе си. В своята същност, в собствената си духовност. Тук само ще ви загадна нещо. Чистата духовност няма нищо общо с религията и с земните неща, но тя е само началото. Над нея има пет степени. Чистата духовност е най-низкото ниво. После следват много дълбоки степени, сега няма да ги казвам, ако реша на други лекции ще ви кажа, но благословение голямо е да стигнете до тази степен на чистата духовност. Така, в собствената си духовност и от тук главната храна на Руми е любовта, истинската манна, чистата духовна храна. За Руми дълбокото виждане е също хранене. Ако ти дълбоко виждаш и разбираш нещата, ти се храниш с нещо по-дълбоко от въздуха. Така Руми се е освободил от земното мислене. А какво означава земното мислене? Това е грабителят. Земното мислене е големия грабител на човека. Руми е мистичен съзерцател и много тъна кмадрец. Казва Все още в пелените си беше този свят, а аз вече бях влюбен. И така. Руми Любовта е онова, което унищожава различията. О, Аллах, ти си мед, а ние сме оцет. Изследвай своя вътрешен, отвъден свят. Единствено любовта разяснява любовта. Нищо не е сигурно, казва Роми, докато не изгориш. Ето защо Богомилите изгорели накладата. Там е голямата сигурност, голямата мъдрост. Ти си водата и ти си чашата. Любовта е огън, който изпепелява всичко, освен Аллах. Храмът на сляпата духовност е от тухли и хоросан. Храмът на любящите е в тяхното сърце. Имаше един в Бургас, който е един християнин. Там нещо се опитваше да задава въпроси. От време на време се провиква, Христос възкресе. Сетих се. Казвам, виж приятел, и мравките знаят, че Христос възкресна, но ти къде си? И още 5-6 такива неща му казах и после там на едно събиране напусна. Извини се, и така не можа да издържи. Както и да е. Има една Божия логика, срещу която ако почнеш да се бориш, съвсем ще оглупееш. И както и да е. Но, наистина, и мравките знаят, че е Христос възкръснал. Но, ние трябва да си отговорим. Ние възкръснали ли сме в тази любов, за която говорим в тази мъдрост и в тази истина. Ако обичаме много удоволствията, ползите и нещата, все още сме далечи. И такива хора ми е много интересно, които имат взаимни желания, поговорят за медитация. Нека да забраят тази нали защото ще има последствия. Казва... Ако търсиш единение с Него, тогава отдели себе си от света и от религията. Чи почвай да забравяш света и религията, ако искаш да си близко до Него. Наистина има много и различни лампи, религии, но само една е божествената светлина. Знание, което повтаряш като папагал, отлита, когато имаш най-голяма нужда от него. Дано в куп сено, приятелю, видиш и намериш чудната игла. Чистото сърце си има своя собствена мъдрост, която надминава всички науки на света. Погледът на просветления човек Пречиства всичко, от където мине. Кармата, това е животът без Бога. Кармата, това е самостоятелно изградения живот. Много хора са се излагали и казват, че си устроя живота. И се го устроиват, и хиляди години го устроиват. И учителя казват, че гробищата от хиляди години са пълни с осигурени хора. Се и продължават да устройват сами и мислят, че без Бога ще го устроят по много хубав начин, даже по-разумен. Едно и също слово може да мъчи един човек и да изцелява друг. Ако нямаш любов в сърцето си, всичките ти знания са безполезни. Който умее да живее правилно в настоящето, той е работил правилно в миналото. От на слепия са измислиците, които увеличават скърбите. Целият човешки свят търси щастие и заради това лъжливо щастие гори в огън. Способността да търпиш и да чакаш създава друго око. Заради завеста, колко много хора са станали не хора. Ако твоите очи чуват, те стават очи. Има ли нещо, което да освети гроба ти? За да видиш скритите причини, трябва да имаш око от чиста духовна светлина. По пътя към любовта, първото условие е да станеш смирен като пепел. Смирен като пепел. Каквото търсиш, и то те търси. Мнозина знаят кой е пътят, но малцина действително вървят у него